Második fejezet. Ebben Rimski úr megtanulja, hogy az angol királlyal még álmába se legyen udvariatlan az ember. Emerzunk is jelkisve érkezik a saját temetésére, és mély részvédtel áll a sírjánál. Döbbenten és ostobán ült a tipolyom. Még mindig azt hitte, hogy álom, vagy őrület az egész. Smokingban, szalmakalabban, a vadon közepén, miután nemrég a Nizai kaszinóból jövet kise támolyogva nézegette a bolondosan viselkedő hoteleket és virágágyakat. Gordon áthozta Afrikába és itt hagyta. De hiszen jó fiú, talpik derék úr. Egyszerre felkacagott. Nem gondolkozik tovább. Sluss. Az egész dolog nagyon vicces, és gyerünk tovább. Cigarettára gyújtott és fütyürézett. Csak jó helyre vigyetek, hülye testvéreim. Szót oda a benszülötteknek bíztatóan, mire ezek csengő gardannal köszönték meg nyájasságát. Órákon át siettek vele az erdőben. A mozdulatlan fakoronák között még fehér foltokban lopakodott elő a közeledő nappal, mikor kiértek a sűrűből. Mint valami szabályos csatorna, ameddig a szem ellátott hosszú-hosszú szakadék zárt el útjukat. A szédítően mély szakadék fenekén, mint egy madártávlatból látszott, amin örvényekben kavarogva, sziklákon átcsapva rohan egy széles, kanyargó folyó. Tompa harsogás szállt fel a mélyből. Megindultak a szakadék mentén, most már futó lépésben, mert ez könnyű talaj volt. A hályok színű égről elmúló csillagok utolsó fárad fényeit ezektek. Végre feltűnt útjuk célja, egy kunyhó. Mögöttük az őserdő, mint egyetlen fehér tömb állt a reggeli ég alatt. A négy benszülött letette a kunyhó előtt. Kesken simpár vezetett le a lejtős talajon. Vajon ki lakik itt? Leszállt a tipójról, és átadott a négereknek egy boros piszkát, két melgombot és London villamos hálózatának pontos térképét, ami szemmel láthatólag gavalléros vitellénak tűnt. A benszülöttek nem győztek gordonozni érte. Ezután Emerson kopogott, és egy megszokott mozdulattal szemébe csíptetve fekete-keretes monokliát, amely most is ott lógott a kabátján, belépett a kunyhóba. A kunyhóban egy gondozatlan, nagyon ráncos arcú kopasz sovány ember, egy pálinkás üveg és fél szárított haltársaságában ült. Nyilván reggelizett. Nyitott, piszkos ingének újját feltűrtek könnyékig. Ha Emerson azt hitte, hogy az öreg úr el fog a meglepetéstől, mielőtt megpillantja smokingos látogatóját, akkor keservesen csalódott. Az öreg úr szájába tett egy falat húst, zsebkésével újabb darabot vágott le, és közben valamit mormogott, amit köszönésnek is vehetett az, aki nagyon akarta. – Uram, értőn angolul vagy franciául? – Orosz vagyok, mondta az öreg. De kifogástalanul megtanultam az angolt és a francia nyelvet. Sőt, két évig a zene Akadémiára is jártam. Szeretném tudni, kérdezte kisén meglepetten Emerson, hogy hol vagyok? Nálam, felelte az, és akkor a darab sózott haladt a szájába, hogy valósággal eltorzult tőle az arca. Úgy gondoltam, hogy ön esetleg bőve felvilágosítást adhat arról, hogy miféle hely ez. Ronda, ezt higgy el, uram. Tíz évi tapasztalat után mondom. A parancsó helyet foglalni leülhet arról ládára. Dinamit van benne. Köszönöm, hebegte Teddy, kicsi oldalt lépve a ládától. De én mostanáig ültem. Aha, szököt rab. <gül> nem, nem, hordszékben ültem, és szeretném tudni, hogy földrajzi értelemben hol vagyok. Az öreg rimszkinél. A középső vasútszakasz felvigyázójánál. Vasutas vagyok, kérem. Ugyanis jövőre idáig ér majd a Kongó menti hálózat. Ez lesz Motaditól számítva a 934-es őrház. Most térképeznek meg, robbantanak. Kongó. Hát mégis Kongó. De hogy került ide? Illetve hogy kerül innen el? Ilyen gonosz tréfát csinált volna Gordon. Nem gondolkozni, Teddy, nem gondolkozni, mert megőrülsz, mondta magában. Uram, kérte a madárhangú öreget. én szeretnék eljutni innét a legközelebbi európaiak által lakott helyre. Látom, hogy erre van sín, bizonyára közlekedni is szoktak rajta. De mennyire? Azért húzták fel idáig ezt a keskeny nyomtávú vágányt, hogy olykor élelmiszert meg orvosságot hozzanak és revidiálják ezt a szakaszt. Fél órája sincs, hogy járt itt egy mozdony. És mikor jön erre legközelebb? Elég sűrűn közlekedik. Öt havonként. De ha egy fél órával előbb jön, addig se kellett volna várni. Kedves Rimsky úr! feleltette Teddy, mert végképp kihozta a sodrából, hogy az öreg olyan nyugodtan veszi tudomásul az ő megjelenését, mintha itt a kongómenti őserdőben csak ritkán fordulna elő olyan átutazó, aki nem hord esti ruhát. Nem lepi önt meg a külsőm? Nem vagyok ijedős természetük, felelte Rimski. Velem már az is előfordult a múltkor, hogy hajnaltált váratlanul megjelent nálam az angol király, koronadíszben és puskával a vállán. Na, hogy van öreg Rimski? kiáltotta vidáman. Nem volna kedve Londonba jönni velem államtitkárnak? Ugyanilyen nyugodtan ettem, és mert nem hagyott békén, hozzávágtam egy heringet. Jól tudtam ugyanis, hogy valami néger küldönc csak, és nem ő felsége. A delirium trémenceből maradt vissza nálam ez a jelentéktelen tünet. Mindenféle színeket, ruhákat, állatokat összekeverek a valósággal. Nem fogja elhinni, magát például állandóan smokingban látom. Még monoklia és szalmakalapja is van. De azért jól tudom, hogy ön egy mocskosinkben ül két hónapos szakállal rongyos nadrágban. Hát azért nem vagyok meglepve. Uh, Mr. Rimsky, mondta rövid szünet után, ez esetben nincs érzéki csalódásról szó. Én valóban smokingban vagyok jelen. Rimsky odalépett hozzá, nézegette, megfogta a monoklit, megtapogatta a ruhaszövetet, aztán a homlokát néhányszor végig simítva motyogta. Szent Isten, Szent Isten, én hülye, kirúgtam az angol királyt, akkor az is valódi volt, Istenem, erre vadászom titkár lehettem volna. Uram, atyám, hozzávágtam egy heringet a királyhoz. Azt hiszem, ő felsége igazán csak látomás lehetett, nyugtatta meg Teddy. Koronadíszben nem szokás a dzsungelben járni. És smokingban, igen? Uram, mondhat akármit, tönkretettem a karrieremet. Egy király sohasem bocsátja meg, ha heringet vágnak hozzá. Ön szintén elmebeteg? Még nem tudom. Minden esetre tartsunk össze. Mondja kérem, hogy juthatnék el valahova, ahol fehérek laknak? Hm. Innen délre él egyben szülött halásztörzs. Azok esetleg elfúvarozzák. De egy napi járóföldre a vörös bevágásnál lakik a kálvinista hittérítő. Ő bizonyára hatásosabban segít magán. Velem nem sokat ér, én egész nap részeg vagyok megnézte a karóráját. Tíz óra, negyvenkor kezdek inni. De mondja kérem, hogy került ide? Nem tudom. Lehet, hogy egy pilóta kitett itt víkendezni. Nézze, öregem, én nem akarok ezen gondolkozni. Bezessen ahhoz a misszionáriushoz, mert a benszülöttek, akik idáig hoztak, bizonyára elmentek. Az öreg felemelte az órát és szaglázott. Még itt vannak, mondta határozottan. Jöjjön, ha azonnal menni akar, én útba igazítom. Nálam nem maradjon, megnézte a karóráját. 12 óra húszkor dühöngeni fogok. Összezedett némi halat, kinint, gyufát és ivóvizet is adott egy üvegbe. Aztán kilépett a kunyhó eli, és harsányan kiáltozott a négy benszülöttnek, akik a tipoly mellett ülve eszegettek valamit. A négerek megértően bólogattak. Emerson kezet rázott az őrült vasutassal, Pénzt is akart nekiadni, amit ez nem fogadott el. Nem tehetem, sajnos úriember vagyok. Csak arra kérem, hogyha beszél az angol királyjal, menjen ki előtte. Mondta az öreg, majd karórájára nézett, és gyorsan búcsúzott. Ne haragudjon, uram, de két perc múlva indul a második üveg, és nálunk a vasútnál első a pontosság. Ajánlom magam. Besietett a kunyóba. A négy teherhordó fél órai pihenő után olyan frissen vitte a horcéket, mintha egy napot pihentek volna. Emerson, aki mindössze csak ült, fáradtabb volt, mint ők. Közben olyan forróság támadt, hogy kis hián lefordult a tipójról. De mégsem Gordonnak volt igaza, Teddy kemény fiúnak bizonyult, és által a hőséget a fáradtságot. Pedig Theodore Emerson, a petrolam Teddy, eddig még nem ismert más fáradalmat, mint a sportolás utáni jóleső elernyedését az izmok. A kunyhótól néhány mérföldnyire befordultak az őserdőbe. erdőbe. Ismét a füllet vadon fogta körül őket, lejtős, úttalan utakon bolyongtak, és Teddit összecsípkedték a szúnyogok. Kisé ámos is volt. Két rövid pihenővel alkonyatig mentek. Közben evett a delériumos bakter heringadományából, és barátságosan összevigyordgott négereivel, akik már nevet is adtak neki maguk között. Pakala, pakala! mondták, valahányszor rámutattak, vagy invitálták, hogy üljön a tipójra. Tehát pakala-pakala, ezek szerint fehér urat, királyt vagy ilyesmit jelent, gondolta Emerson. Az ember igyekszik megtanulni a nyelvet. Azután megérkeztek a cölöpre épített faházhoz. Moszkitókkal lepett ablakhálója mögül fény szűrődött ki. A mambattuk letették a tipójt, rikoltottak valamit. Félmesztelen négerból sietett ki. A kísérők egyike Petróleum teddire mutatva így szól. Pakala, pakala! A fiú bólintott, azután vigyodogva csevegni kezdtek. A moszkítók az ablakokról áttelepedtek Emerson fejére, mire ordítani kezdett. Papa, papa! Ez fehér embert jelent. A boly egy irányt mutatott a kezével. Aha, nincsenek itthon. Felkapták és vitték. Fél órát sem mentek, mikor feltűnt egy kisebb tisztás. Emerson megérintette a vezető vállát. Letették. A holtvén oda világított a füves térségre. Frissen hantolt sírt körül, egy ősz férfi és egy fiatal lány térden állva imádkoztak. Emerson levette a kalapját, és lassan, megilletődötten közeledett. Isé távolabb megvárta, amíg befejezik az imát. Az öreg felállt, kezébe vette az ásót, a lány is keresztet vetett és felemelkedett. Most lépett oda Emerson. Jó estét. A kávinista misszionárius is lányra csodálkozva nézték. Isten hozta, mondta az öreg. Engem keres. Igen, a négerük küldött ide. Szomorú eseményhez érkeztem, amint látom. Elég szomorú, mondta a pap, miközben csodálkozva nézegett az estélyi ruhás monoklis szalmak Egy ember elmúlása akkor is szomorú, ha olyan gonosz bűnös lélek volt, mint ez, aki itt nyugszik. Emerson közelebb lépett a sírihoz, és megnézte a táblát. Ez állt rajta. Itt nyugszik Theodor Emerson. Élt 24 évet. Kissé főbe kólintva álltott, majd megköszörült a torkát, és fátyolozott hangon kérdezte, Ki? Ki ez a Theodor Emerson? Bizonyára hallotta már a nevét. Ez a petróleum teddy. Nagy gazember volt is nyugtassa. Haló, méri vizet! Rosszul lett! – Köszönöm, csak szédülök, kissé! – mondta kibontakozva hatalmas pap karjaiból, ahová dőlt. Régen úton vagyok. – Akkor gyerünk haza, hogy pihenjen. Vagy ha vallásos ember, mondjon el maga is egy imát a néhai lelki üdvéért. – Én is azt hiszem, hogy ez helyes lenne – mondta Teddy, és mert vallásos ember volt, úgy érezte nem haladhat el minden megilletődés nélkül saját sírja mellett, tehát elmondott egy imát a bűnös Petróleum Teddy lelki üdvéért. Most már igazán elbocsátotta a teherhordóit, akik néhány harcias karlendítéssel kísért, harsány Gordon-Gordon felkiáltással búcsúztak. Gordon! kiáltotta cserkészmódra hű kísérőinek Teddi, és ezek eltűntek a tipoljal együtt. A hittérítő nem állt előtt a akodó kérdésekkel. Teddi viszont szinte szóra képtelenül ment mellettük. Elhatározta, hogy nem mondja meg a nevét. Úgy látszik, errefelé nincs valami jó csengése. Ez a dolog a sírral mégis több, mint kettő. Hogy értse az ilyesmit? Hiszen ez az egész 24 óra még víziónak is szörnyű. Ha rám hallgatsz, Teddi, oktatta ő magát, nem gondolkozol. Beértek a célöbb ház belsejébe. A négerfiú úgy vigyorgott Teddire, mintha kitömött cápa érkezne, és azt súgta a benszülött szakácsnőnek, hogy pakala pakala, miközben Teddire mutatott. Úgy látszik, a fehér ember tekintélyének hatása rendkívül itt a dzsungelbe, gondolta Teddy, és mert nem nyekleségből hordta a monoklit, hanem bal személynek gyengesége folytán, tehát ösztönös mozdulattal feltette, midőn a szobába lépett. Meglepően tiszta, angol paraszt emlékeztető ebédlőbe vezette a pap. Hoglaljon helyet, ha álmos nyomban lefekhet, de azt hiszem jó lesz, ha előbb meleg A lány szó nélkül kiment a szobából. Úgy érzem, magyarázattal tartozom itt létemet, de még inkább külső megjelenésemet illetően. Nevem Charles Gordon. Gondolta, ha itt, mint az ember meghalt, nyugodjék békében, és ne támadjon fel néhány perccel később. Sok lenne egy napra szegény papnak. És pilóta vagyok. Nagyon örülök. James O'Brien a nevem. Magáról már hallottam. Azt hiszem, Ausztráliába repult rekordidő alatt. Igen, és nagyszerű ötlet jutott az eszébe. Fogadtam Nidzában egy társasággal kis-kis hogy smokingban, így, ahogy vagyok, elrepülök az egyenlítőig. Sajnos megjártam ezzel az őrültséggel. Motorhiba miatt kényszerleszállást végeztem, és a gép nagyon megrongálódott. Nem sokára visszatért a lány. Banánt sütött, és néhány tojásból rántották. Ó, Brian atya elmondta az asztali áldást, és hozzáláttak a táplálkozáshoz. Azt hiszem, az lesz a leghelyesebb, mondta a misszionárius, ha kipíheni magát, és holnap vagy hónap után vezetőt bérel, akivel elmegy a kongó mentén Leopoldville-be. Igen, azt hiszem, ez jó megoldás. Nem sokára én is megteszem ezt az utat fivérem társaságában, mondta a lány. A bátyám itt dolgozik egy barátjával, a Loanda felső folyásánál, petróleum után kutatnak. Akkor talán mehetnénk együtt. Felelte élénkenteddi. Nagyon megtetszett neki a rendkívül szép lány. Nem, felelte röviden méri, és elkomolyodott. Ugyanis, tette hozzá némi zavarral a pap, az ő útjuk bizonyos fokig, beszélyekkel jár majd. Egyel ok arra, hogy elfogadják szerint társaságomat. Higgy el, öregem, hogy nem vagyok én sem gyönge, sem gyáva legény. A lány néma köszönettel emelte rá fényes szemeit, és hosszan kutatóan nézte Dividám arcát, kedves tejföl a mosolyát. Nem lehet, Mr. Gordon, rázta meg rövid habozás után a fejét méri. Nincs jogunk más embert belevonni ebbe a halálos kockázatba. Elárulhatok önnek annyit, mondta a misszionárius, hogy Petróleumról van szó. Sejtheti tehát, hogy gyilkosság, rablás, orvtámadás, gyújtogatás nem számít. A fiam és lányom New Yorkban nevelődtek fel. Robert mérnök lett, méri nyelvtanárnő. Aztán Robert egy kisebb társaságnál, mint nyersanyagkutató állást kapott, és mert tudta jól, hogy én itt a vadonban minden talpalatnyi helyet ismerek, hozzám jött tanácsért, hogy merre keressen petróleumot. És visszatért vele együtt vendégnek Méri is. Megsimogatta a lányát. Orvosságot, hitet és higiéniát terjeszt a benszülök között, akik sárga anyának nevezik szőkehaja miatt. A fiam megtalálta, amit keresett. Elsőrangú petróleon földre bukkant. Most visszatérhetnének Maryville New Yorkba, hogy tisztes, gondtalan életet élhessenek. Ki akadályozza meg őket ebben? A proféta. Ne csodálkozzék, nem Mohamedről van szó. A próféta retteget hatalom a Azért kapta ezt a nevet, mert hosszú keze mindenhova elér, ahogy a közmondás a profétáról mondja. Stanley pultól bumáig nagyobb úr, mint a kormányzó, pedig csak erdőjáró vadász, félig hős, félig bandita. De hát mi köze van neki a maguk petróleumához? Tudnia kell, szólt közben Méri hogy aki a petróleum foglalkozik, annak elsősorban opciót kell kérnie a kiszemmel terület anyaországának kormányzójától. Az opciót itt úgy értelmezik, hogy meghatározott ideig joga van kutatni, és ha ez alatt petróleumot talál, akkor előre megállapított összegért a kutató vagy a vállalata megkapják az olajtartalmú földet. Természetesen aki az engedélye lejártáig nem kutat eredménnyel, az elveszíti minden további jogát, még akkor is, ha később kiderül, hogy ezen a területen csak ugyan volt petróleum. Régebbi eredménytelen kutatást nem tartanak tiszteletben. A mi opciónk egy hét múlva lejár. Addig be kell jelenteni, hogy találtunk olajat. Be kell jelenteni bizonyítékainkat Leopoldville-ben, különben más kapja meg a lejárt jogot. Egy nagy vállalat mesterkedik ebben, mert tudja, hogy elsőrangú terület a miénk. Melyik ez a vállalat? kérdezte Teddy. Az Emerson Oil Company. A retteget proféta nevű bandita Emersonék szolgálatában áll. Mi kitűnő eredménnyel kutattunk. Hát akkor mit tehetünk, tehetnek maguk ellen? Törvényes uton semmit, mondta O'Brien. De eljutni Leopoldville-be elég körülményes, ha a proféta azt akarja, hogy minden ne nyújtsuk át az engedmény lejárta előtt a kutatási eredményt. Viszont, ha csak egyetlen napot késünk, már kikérik Emersonék az engedét, és a miénk érvényét veszti. Ennyit Teddi is értett a Petróleumhoz. Ide senki sem fog kijönni megvizsgálni, hogy az előző engedményes találta a Petróleumot, vagy a későbbi. A dátumok döntenek. De ki ez a próféta? Hát az Emerson cég rablokkal is dolgozik. És ki ez az alak, akik itt lepuffantottak az ő személyébe? Meg kell őrülni. Minden rendben van már, szólt Méri. Hónap utánig a térképezés a vegyelemzés utolsó részletével is elkészül a Fivérem társasága. Hónap után indulunk. Július elejére, talán egy hét múlva Leopoldville-ben kell lennünk. Négy nap út mindössze, de a proféta esetleg meg fogja kísérelni, hogy késleltesse az utunkat. Az én gyermekeimnek nem áll rendelkezésükre rablóbanda, mondta Óbrájén atya. Jobb kíséretünk van. Az Isten lesz mellettük. Nem azt mondom, hogy a fiam rosszul kezeli a revolvert. Bocsánat, hogy félbeszakítom, de ha már megtisztelnek közlegykenségükkel. Nem mondaná meg, hogy ez a izé, ez a. Teodó emerzo. Tegye hozzá, hogy az úr legyen elnéző hozzá. Nem is hiszi, ilyen őszintén kívánom. Szóval, az a pasas, hogy szenderült itt jobb létre? Nem tűnt fel a környéken. Állítólag addig, hol Londonban, hol Cape élt. Most ő vette át Leopoldville-ben az ügyeki vezetését. Amikor meghallotta, hogy petróleumot találtunk, eljött egyezkedni Roberthez. A fiam egyszerűen kidobta. Mielőtt elment volna, összeverekedett Morton vegyészmérnökkel. Egymásra lövöldöztek, és a petróleum is megsebesült. Itt ápoltuk nyolc napig, mindent megtettünk érte, de elmérgesedett a sebe, és meghalt. Szegény, mondta melankolikusan Teddy, és mentegetőzve hozzátette. Ő is csak ember volt. Egyre bizonyosabbá vált benne, hogy ha rövidesen nem ébred fel, akkor megőrül. Ezért nem fogadhatjuk el, hogy csatlakozzénk hozzánk, mondta Méri. A mi ügyünkért csak a saját életünket kockáztathatjuk. Rövidesen elköszöntek a vendéktől, akinek a szomszédos szobába vetettek ágyat. Az ajtóban Teddy visszafordult. – Mondja, Mr. O'Brien, mit jelent a benszülöttek nyelvén az, hogy pakala-pakala? – Azt jelenti, hogy féleszű, hibbant. – Miért? – Semmi. – Izé, jó szakát. Jó sem becsukta az ajtót. – Ilyen szemtelenség?